God kväll, Premier League-entusiaster. Skönt att höra om ni kan finna mig bland de här ledtrådarna jag nu ska ge er. Min familj har en stor tradition inom fotboll och det är också det bästa jag vet. Som tur för mig så har jag faktiskt redan varit i flera av världens största fotbollsländer. Ja, nu kanske inte Wales räknas in där, men eftersom det tillhör Storbritannien och nu framförallt då Premier League så räknar jag med även England där Annars så har jag bland annat spelat i Nederländerna i Ajax Även om det bara var ett år Jag gjorde min debut för U19-landslaget för mitt landslag Då jag bara var 17 år Och under min ungdomskarriär gjorde jag 14 mål på 25 matcher i landslagen Förutom Ajax så har jag även spelat i Lazio i två år Det får ni på 10. Han det är, han det <laughs> Andy är ju steket Här kommer ah. sätta den här borta om han inte passar sådär <laughs> jag gick inte vara den Nej. som <laughs> ja, Nej. Jag, jag måste göra nåt Vi kommer hänga fast. Nej men, ja, men kan vi, kan vi, kan vet du vad jag, jag vi ska gissa? göra då? Ta på änga. <laughs> Nej ja, men håller man kunna vinna pengar i den här tävlingen. Då hade jag en hold men ja blindgissa. Ut efter, efter, efter att folk ska liksom följa det i att välröds så blir man ju livrädd för hur du ja. kör här. Ja. Tyst. Ja då är noll klara då. Uh, så. Ja. Bra. Då kör vi för åtta på pengar. Jag kom till Swansea 2012 och jag fick vara, med, fick vara en del av det nya Premier League-laget från Wales. Innan det så hade jag varit ett år i Spanska ligan. Så man kan ju runt, äh, säga att jag har runt en del. Jag har även representerat mitt landslag på seniornivå. Men det har inte blivit samma otroliga målsnitt där dock. Men ändå 37 mål. Jag har vunnit Serie A och Eredivisie. När man säger nederländska ligan. Jag är 1,83 lång och är en offensiv spelare med en bra blick för allt som sker på planen. Jag har även varit bland annat i två spanska lag som heter Getafe och Mallorca. Andi. Ja, fan. Då är jag, nu kan jag ju. <laughs> <Kunde det>, det... <laughs> Men tyst med ja, det. Med det var någon som sa det att du skulle vänta tills du kunde istället. Det måste ni kunna. Tyst nu säger <laughs> bara. <laughs> det är ju du själv som är skämtet. Ja, du inte bara vänta Nu är ni lugna Ja, Vi går vidare på 6 poäng Jag vann ligan i Nederländerna 1998 med Ajax Och det året gjorde jag 11 mål på 21 matcher. Jag fick spela med fantastiska killar Som Van der Sar, Frank de Boer Och Jari Litmanen. Det var ju lite skillnad på Svonsid Om man hade spelare som Gary Monk Miche och Routledge. Men vi vann ju faktiskt ligakuppen och tog lagets första titel någonsin. Vad är du Har du rätt i? Ja, jag har ju rätt alltså. Och han har fel, eller ja. hur? går det fel, Knä? Nej, det är så, helt... så svart på det här. Jag vet inte vad jag är med Nej, Jag är helt vilsen. Så ni har inga ledtrådar ni kan plocka upp. Okej. Okay. För fyra poäng då. Jag vet att jag har varit ganska korta ledtrådar så om det inte är så att ni har hittat mig så ber jag ursäkt för det. Och det får jag göra till sportchefen och Svensson. Som jag sa så kommer jag från en riktig fotbollsfamilj med flera generationers spelare. Min bror sa en gång My brother started start Per. Det var bra för jag höll på att tappa den här engelskan. <laughs> ja. Har du skrivit klart Per? Det ser inte ut som det är nämligen. My brother started as an attacker But became an elegant attacking midfielder Perhaps the most complete there, there has ever been Fint sagt av en man som bland annat själv Har spelat i Bayern München, Milan och Chelsea Förutom det lagen som jag sa innan Har jag bland annat själv även spelat i, eller varit i Spartak Moskva och Juventus Inte illa om man är född i Fredriksberg Nej, men jag är så jävla borta, så jag är ja, skämsad. Jag har jag, jag, jag vet inte vad jag kommer säga. vad Jag får prata efter. För två på ägnerna, sportchefen själv. Som spelare hade jag en helt enorm karriär. Och jag vill ju inte skryta, men jag spelade både i Barcelona och Real Madrid. Direkt efter varandra dessutom. Och det är inte många som kommer undan med det bitet. 1999 röstades jag fram Som bästa utländska spelare som spelat i Spanien De senaste 25 åren Så även om min bror Brian Har rekordet för mest troféer i Danmark Som ett spelare Så undrar jag om jag ändå, ändå inte är värre Men jag vill ju inte skryta såklart För 10 poäng Vad sa du Juga? Mikael Lund Ja det är Helt kunde du blocka den på det. Ja, jag tänkte lite längre. <skratt> <skratt> det är så outside the box. Då är jag var så jävla inne på att spela när han började bladra om. Det var väl minnen. Ja, man, man snurrar in sig till att börja med. Och sen är det ju, hittar man fan alltid tillbaka på tråden. Men sen tänkte jag så här, när du redan. sa Getafe. Och, men jag visste att han spelar i Barcelona till exempel. Ja. Men då utelämnar du bara det på den. Ja, men det nivå, är klart. Ja. Det kommer vi att få. Vad gissade du på? Nej, jag är en eminent gissning på Mitchu där. Ja. Det har jag varit bra. Meter lång också. Äh, så, det är långt. Ja, du får fyra poäng, va? Det kan vara Love. sex. Love. Nej. Vi säger ju inte att det inte var sex. Ja, jag är rätt säker på okay. det. <här> Vi får kolla det. Men det där är ändå en. Alltså, När man checkar typ 98 film. eller någonting då kände jag att Mitchu var inte Nej, precis. Val. <här> ja. Ja, ja, det var riktigt bra. Ja, var, mm. det var. är svårt att, var svårt att lura in honom, men ja. Bra, ja, du plocka in den? Det är helt Det är <laughs>